Capitolul 18. Învingătorii Vremea era rea. Sprijinit cu ambele coate de parapetul pasarelei, Merșel își îndeptă binoclul spre țărm. Turela dansa nebunește și, gonit de valuri din pupă, submarinul se lăsa cu greu dirijat. Gerard întrebuința cât putea mai bine cele două elice pentru a ajuta cârma. Din cauza vântului, Blythe trebuia să strige ca să se facă auzit. Niciun ecou! Din nicio direcție, sir!" Apoi scuipă că un val înalt a trecut peste pasarelă. Doamne, groasnică noapte! Merșel îi ordonă. Spune secundului să ridice nava complet și să deschidă capacul prova. Ostea solitară a apărut într-o deschidere printre nori. butul se afla la suprafață de 10 minute. Zece minute lungi cât o oră. Merșel privi peste prova. Crestele albe ale valurilor asaltau coasta încă invizibilă. Dacă reușeau să lase bărcile la apă fără incidente, briza va împinge destul de repede puii spre țărm. Sosise momentul decisiv. Anunțați prima echipă să se pregătească de debarcare. Capacul punte prova să deschise scârțind și apărură mai multe siluete ca niște spectre ieșind dintr-un mormânt. Mai întâi apără Warwick cu oamenii săi, precum și Bac, care strunea pe infanteriștii de marină, împingând împreună cu ei prima dintre micile îmbarcațiuni, spre macaraua improvizată. De la pupa se auzeau pocnituri și bufnituri provocate de deschiderea compartimentelor etanșe. Capitanul Lambert s apropiat de parapetul pasarelei salutându-l pe Merșel. Ce bine-i la aer!" spuse el. M-am săturat până peste cap de submarinul dumneavoastră." Merșel zâmbi și ordonă lui Blight. Comunică la postul central să reducă viteza cât mai mult posibil." Prima barcă va fi gata de lansare dintr-un minut într-altul. Prelungit cu stâlpul imaginat de bac, tunul se înclina lent, prinzând în palanc prima barcă, în care se îngrămădiseră oameni, arme și instrumente. Palanc, scripete. Suspendată la înălțime, barca părea un coșe enorm, prea greu încărcat. Bac conducea operația. Fila în aprova? Cu grijă băieți! Parcă regretând, barca ajunse pe suprafața agitată a mării. Penele ramelor au lucit în întuneric și barca s-a depărtat imediat de submarin. Următoarea, strigă Bac sprijinit cu mâinile de parapet. Agățați-o! Atenție! Gata, coborâți! Apoi mărmăi. Drum bun, pifanilor! Un om de veghe anunță. Se vede o lumină, sir, la tribord prova dar lumina a dispărut mai înainte ca alții să o vadă. Era departe, probabil în interiorul portului, un vas de gardă sau un soldat neglijent care a prins o lanternă. Marshall ordona celui care strigase. Fii atent în continuare! Se forța să-și domine nervozitatea. Căuta să-și amintească dacă nu uitase ceva. A treia barcă este la apă, spuse Blight. Urmează celelalte două. Micile bărci se îndepartau rapid, curând dispărând din vedere. Echipa de comando era bine antrenată. Merșel își aminti că puțin înainte ca submarinul se iasă la suprafață, Lambert îi spusese Dacă ne orprinde, prinde, cel mai rău lucru ce ni se poate întâmpla este să fim împușcați pentru că am îmbrăcat uniforme germane. Merșel nu a răspuns, dar și-a trupul de nerecunoscut al maiorului Carter în postul de poliție și pe centel răstăgnită pe masa de tortură cel mai rău lucru ce li se putea întâmpla. Lambert nu era un prost, știa ce aștepta, dar nu voia să producă panică. Un ropă de strigăte și l au făcut pe și să trece Barca patru a cam intrat la apă, sir!" exclamă Blight. Într-adevăr, din cauza încărcăturii, barca aproape se scufundase și infanteriștii de marină căutau să prindă pară mele ce li se lansau de la bord. Păstrându-și sângele rece, Bac dădea ordine pentru următoarea barcă. Barca cinci la Palang. Lambert prevăzuse un incident de acest fel, spuse Marshall. Știa că se putea să mai piardă din oameni chiar înainte de a ajunge la țărm. Toate bărcile erau acum pe mare. Blythe scoase un nofta de ușurare văzându-i plecați. Bine, spuse Marshall. Își frecă ploapele și șterse figura și rointe de transpirație. Totul în regulă, Săr. Închideți capacul prova. Tunarii să coboare. Nu mai rămâne nimeni pe punte. Apoi, în voce. Veniți la noul drum. A urmat raportul lui Gerard. Drumul 300, sir. Oficierul cu navigație apreciază că marginea de est a portului se află la tribord cam la 10.000 de noi. Bine, coborâm la 90 de metri. De pe marginea tambuchiului, Blight anunță. Toți au coborât, ser. Marshall a închis portavocile și urma de Blade, care și altă dată rămăsese singur cu el pe punte și îl scăpase de la pieire, au coborât prin tambuchiul Turelei. Ajuns în postul central, Marshall simți o ușurare că navigau din nou la adâncime. Submarinul se deplasa lin. Îi ardeau însă ochii și obrajii îi erau înroșiți de mușcătura vântului și a apei sărate. În picioare, lângă masa cu hărți, cu fața în întuneric, Simon întreabă: Avem mult de așteptat? Înainte de a răspunde, Merșal privi harta. Ei vor trebui trei ore, capitanului Lambert, ca să ajungă la țărm. Apoi depinde de el cum se descurcă. Cunoaște terenul și știu că va căuta să evite complicațiile. Cu spre disprețuitoare, Simon replică: Asta nu înseamnă că va și reuși. Iar după o tăcere, adăugă: Pacat că vremea este atât de proastă. Ridică vocea parcă dorind să se facă auzite cei de veche. Dacă mai așteptam 24 de ore, probabil că vremea se ameliora și, fără îndoială, am fi avut mai multe șanse. Merșel controla calculele lui De vreu și legăsii reproșabile. Apoi răspunse. Știu, dar am considerat că duminica este ziua cea mai indicată pentru această acțiune. Simon ridică din numeri. Dumneata... Ai decis, nu eu! Merciel nu i-a răspuns. Urmărea cu gândul minusculele ambarcații săltate de hulă, în care Lambert și oamenii lui scrutau în tunericul, cu speranța să zărească în fine țărmul. Nu avea stâmpări. Traversa nava în căutarea locotenentului Smith și a unui sergent din infanteria marină rămas la bord. Mă voi apropia cât mai mult de stacadă ca să debarcăm și echipa voastră de comandă. Sper că veți reuși să pătundeți în port fără prea multe dificultăți. Micul locotenent de parașutiști zâmbi. Am făcut instructași cu oamenii mei, sir, și cunosc pe de rost această parte a țărmului, încă de pe vremea când locuitorii din Nestore nu se ocupau decât cu pescuitul. Admirabil, răspunse Merșel zâmbind. În orice caz, aminteșteți ți de instrucțiunile referitoare la reembarcare, chiar dacă uiți tot restul. Pe ceasornicul de perete... Acele se învârteau parcă mult mai încet ca de obicei. O oră, două ore, tăcere. Puțin du-te vino cu ocazia schimbării cartului. Crâmpei de conversații, rar câte o glumă. Se apropie momentul, sir, anunță de vreo, răsucind un creion între degete pentru a-și calma nervozitatea. Bine, spune celui de-al doilea comando să se pregătească, Ordona Marshall tușind pentru a-și trece glasul. Curând urcăm să vedem ce se întâmplă la suprafață. Sir! strigă Spic. Operatorul șefastic comunică. Ecor ciudate la verde 4-5. Iată, reîncep. Merșel își duse receptorul la ureche și așteptă. Reîncepând, scomotul se mâna cu șipotul unei ape, de la fântână sau cu bătui ușoare pe un geam la intervale regulate. Merse rapid la masa cu hărți. Care este poziția noastră exactă de vreo? Cel interpelat indică cu compasul o mică cruce pe care a desenat-o pe hartă. Sunt sigur că suntem aici, sir." Merșel se întoarce spre Spic, căruia nu-i vedea de decât tu, Cei cu ecourile?" Să aud mereu, sir. Se apropie și se departează destul de constant." Merșel își băgă mâinile în buzunar ca să nu se vadă că îi tremurau. Drum 280, încet înainte." Când Sterkey a adus nava la noul cap, Merchel, reflectând cu voce tare, rosti gânditor. Se pare că au instalat pe fundul mării un nou sistem de aparate detectoare. Sir, întrebă Warwick, n-ar fi bine să așteptăm ca nava de patulare să se întoarcă din curs în zori și să ne strecurăm în urma ei când îi se va deschide stacada? Nu. Nava de patulare este rapidă și chiar dacă reușim să urmăm de aproape. Merșel lasă fraza neterminată, dar a continuat-o Frenzel. Nu merge sub locotenente. Admițând că scumotul nostru ar fi acoperit de cel făcut de elicele navei de patulare, elicea noastră cu aripa fisurată, forțată la plină viteză, are emite ecouri atât de puțin obișnuite, încât noul lor sistem de detectare l-ar repera imediat. Am fi descoperiți în primele minute. Apoi Frenzel s-a lui Merșel. După cum se vede, avem un teribil ghinion. Smith se apropie de Merșel. Totuși, trebuie să debarce și echipa mea. Ar fi păcat să scutim pe inamic de pagubele pe care le-ar putea provoca. Simon vorbi prima dată după multă vreme. Câteva pagube, dar nu suficiente, nu-i așa? Merger l-a privit direct în ochi. Nu. Atunci e minunat, are luat Simon cu tonul Ai făcut gestul măreț? Acum poți spune capăt expediției. Cu toate onorurile... Abia acum înțelegi de ce ai stăruit atât să în mâna ansamblul operației. Toate privirile se îndreptară spre cei doi. Așa crezi? Răspunse Merchel. Apoi privind spre Gerard, continuă. Mai sunt și alții care cred la fel, se pare. Întorcând spatele lui Simon, Merchel se apropie de masa cu hărți. Căuta să se stăpânească. Avea impresia că trăiește un vis urât. Cred... Îi spuse de că nu avem de-a face numai cu câteva detectoare, ci cu oreța întreagă. Lovind harta cu vârful creionului, continuă. Care, dacă spic nu se înșală, se întinde în larg până la cel puțin două mile. Chiar dacă încurcătura în care se afla Marshall îi dădea oarecare satisfacție ofițerului cu navigația, acesta nu-și trăda sentimentele. Ai dreptate, spuse Marshall. Dar aceasta nu schimba situația. Pentru a fi în stare să atace instalațiile portoare conform planului, ubutul trebuia să înainteze până la estacadă. Marshall simțea că îl cuprinde mânia și disperarea. Oare tot ce întreprinsese să fi fost în zadar? Prefăcându-se că își examinează palma cu atenție, Simon vorbi din nou. Dacă aș fi putut debarca oamenii mei la locul potrivit și la ora cuvenită, cine știe, poate că reușeam. Ridicând din numeri. Așa stând lucrurile, mi se pare, iertați-mi expresia, că am pierdut trenul. Merșelă ridică ochii spre ceasul de perete. La ce oră se face ziua? Cam peste două ore, sir, răspunse de vreo posomorât. Cu condiția ca vântul să se mai liniștească și să nu fie negură. Simon zâmbi malicios. Capitanul Lambert ar fi mulțumit să aibă în fața lui o zi cu vreme bună. Merșelă îl privi. Foarte calm, dar simțea că este pe punctul de a izbucni. Îi venea să-l apuce pe Simon de gât și să-l cu capul de peretele metalic, să-i șteargă surusul ironic o dată pentru totdeauna. Tentație care îl încercase și atunci când Simon îl găsise împreună cu Gale. Vom ieși la suprafață," declară el cu fermitate. Vom intra în port și vom debarca acolo, comandoul." A urmat o tăcere destul de lungă, pe care au rupt-o simultan mai multe voci. De vreo. Dar nu cred că vor deschide stacada pentru noi. În orice caz, ne vor verifica mai întâi identitatea. Frenzel. Și dacă stacada rămâne închisă, nu putem face nimic. Merșele rămânea neclintit. Da, spuse el. Dar vom câștiga timp și ne vom apropia mai mult de obiectiv. Oare? Întrebă Simon. Se să-i convingi cu vorbe frumoase pe cei care manevrează estacada? Nu ascundea că se amuză și continuă. Mi se pare că-ți faci iluzii. Poate, dar așa am decis. Anunțați toate compartimentele. Se adresă lui Gerard. Fără îndoială, vor începe prin a trimite o ambarcațiune după informații și în acel timp, estacada va rămâne închisă. Își imagina scena ca și cum ar fi trăit-o? O navă de pază cu un conducător nervos. Submarinul la suprafață, bună țintă pentru o baterie de coastă. Șeful stacadei, alertat, urcă pe pasarela navei de manevrare a stacadei. Tot acesta dura un timp, poate mai puțin decât credea. Dar ce putea face altceva? Continuă cu aceeași voce hotărâtă. Trebuie să reușim. E prea târziu să mai punem la cale o variantă, chiar dacă am avea una la îndemână. Trebuie să alegem. De o parte, viața noastră și nava, de cealaltă, soarta operațiilor care îi vor începe peste zece zile. Așteptau observând figurile, conștiind că importanța considerabilă a misiunilor apărea pentru prima dată multora dintre cei care le ascultau. Am hotărât și peste un moment mă voi adresa întregului echipaj. Fără să scape din ochi girocompasul, sterchi aprobă cu un gest din cap. Blight aruncă o privire complice către unul din oamenii echipei sale. Așadar... Pronunță calm micul locotenent Smith. Intrăm pe poarta cea mare. După un fluirat discret, adăugă. Merită să încercăm. Palid, cu fața crispată, Simon se detașă brusc de grup și se precipită spre Marshall. Dacă lovitura nu reușește, dragul meu, nu vei mai obține o comandă câte zile vei avea, nici măcar aceea a unui feribot. Te asigur. Marshall îi susține privirea fără clipi. Dacă lovitura nu reușește, mi se pare că nu vor exista supraviețuitori. Nu crezi? Întorcându-se-se adesea lui devră, Să-mi calculez un drum nou pentru apropiere prin centru. Apoi lui Warwick. Iar dumneata, sublocotenente, rememorează-ți frazele germane. Zece minute mai târziu, Marshall luă în mână microfonul interfonului, rămase un moment pe gânduri, apoi vorbi echipajului prin toate difuzoarele bordului. Aici comandantul. Când urma de cei de veche merse a urcat pe pasarele, vremea se îndreptase. Vântul era încă puternic. Valurile mai puțin înalte și prova submarinului se ridica și se scufunda spinte cândule. Se auzeau ordine transmise prin portavoci, zgomotele metalice ale armelor pregătite pentru acțiune, dar Mershel își concentra atenția la cele ce se întâmplau pe mare și în aer. Spre răsărit Cerul începea să se deschidă, dar în față mare rămânea încă întunecată. Țărâmul se întrezărea ca o linie la orizont. Schimbați drumul cu 2 grade tribord." Marshall șterse cu mâneca pelicula de sare umedă, depusă pe repetitorul girocompasului și urmări cu privirea mișcarea indicatoarelor aparatului. Drum 340, sir," anunță Sterky. E întuneric ca într-o pivniță, sir," remarcă Blythe. A părut pe pasarele, Warwick scrută cerul și comentă: Știi cum este în Mediterana Sterky? A zărești ceva în întuneric ca apoi brusc să te orbească lumina? Melșel observă că Blight zâmbea în spatele lui Warwick. Desigur, gândea că acesta se schimbase mult. Vorbea acum ca un bătrân lup de mare. Postul central împorta Bocessor. Oficierul cu navigația apreciază că mai avem mii de iarzi ca să ajungem la rețeaua de detectare. – Bine! – Merșel lăsă binocul în jos. Privea drept înainte, dar gândul lui era în altă parte, la aceste noi ciudate detectoare de care se tot apropiau. Se întreba de la ce distanță vor fi observați, sau când se va deschide focul asupra lor. S-au auzit paștropăind pe punte la pupa, apoi un scârțit metalic și prescăitul unui obiect căzând în apă. După care, peste parapetul a apăru capul lui ba. Am aruncat în apă aia de camuflaj, sir. Sper că cei de la nava bază nu ne vor reproșa că ne-am descopitorosit de această monstruozitate, opera lor." Warwick întrebă. Oare nu va mai fi nevoie de ea?" Mershel nu comentă. Nu era cazul să scadă moralul lui Warwick. În schimb îi ordonă." întreabă pe ofițerul cu navigația dacă a hotărât ce indicativ să folosim. Curând va fi nevoie." De la postul central, sir." — Capitanul comandor Simon cere permisiunea să urce pe pasarelă. — De acord. Dar Marshall și aduse aminte de Browning, răspunzând refuzat la aceeași solicitare a acelui Simon. Bătrânul gură mare murise, dar îi se părea că era mereu cu ei. Blythe transmise răspunsul primit de la Ofițerul cu navigația crede că U-178 ar fi indicativul cel mai potrivit, sir. — fie, deci, U-178. Priviți spre Blight și Warwick, ale căror siluete se precizau mai clar, cu toate că întunericul încă persista. rapoartele Intelligence Service semnalează că U-178 este unul din submarinele germane care colaborează cu marina italiană. Se presupune că în prezent nu se află pe aici, dar nu este sigur. Când ni se va cere să ne declinăm identitatea, vom transmit acest indicativ cu speranța că totul va ieși bine. Se auzi în umbră vocea lui Simon. pișca al dracului frigul." Spune șefului mecanic," ordună Marshall, să fie gata să treacă pe dizele la comanda mea. Un submarin prieten nu intră niciodată în port pe acumulatori. Chestiune de economie." Simon rânsi. Tare mai sunt tema toate știutori." Marshall se îndreptă spre el. Vrei să mai rămâi pe pasarele?" Cred și eu." replică Simon surprins. Atunci i-a seama! Dacă mai faci glume, te-a jos!" Cinci mii de iar, sir!" Un val înalt se năpustea supraprovei și se prevăli într-un cloco de spumă. Cerul nu mai era cenușiu, ci gălbui și țevile firlingului începeau să lucească în primele raze de soare. Cu căștile germane pe cap, tunarii erau la posturi. că îmbrăcase și el uniforma inamicului. Văzând că Marshall îl urmărește cu privirea, sub locotenentul îi se ruse cam stânjenit. În marina germană am și obținut gradul de locotenent, sir." Marshall își privi ceasul. Se apropia ora critică. Trebuiau să înceapă marea lovitură. Șeful mecanic să treacă pe dizele." Cu toate că se aștepta, merșel tre când acestea au intrat în acțiune. Eșapamentele tușau la început cu zgomot, după care s-a statornicit un ritm regulat de funcționare. Am în două mașinile, jumătate înainte!" ordonă Mershel. Și-a ciulit urechile căutând să prindă vreo modificare în ritmul elicelor, dar nu auzi nimic. Cu binocul la ochi, privi înainte. Acolo, pe țărm, într-o cazemată, dormitând deasupra aparatelor, operatorul dinamic de gardă nu va întârzia să-i audă. Probabil cu mult înainte ca detectoarele de sub apă să dea alarma. fără va observa bătaia ciudată a elicei fisurate o defecțiune din care probabil inamicul va trage avantaje. Deasupra tambuchiului deschis, cu câte un picior de fiecare parte a acestuia, bac cu părul zburlit de curent, striga. Începem, săr. Da! Spune oamenilor dumitare să pregătească o salvă completă. Torpilele de la 1 la 6. Nu vom avea timp să reîncărcăm. Buck a dispărut în tambuchi. Siluetele periscoapelor se profilau acum pe cer, ca și sirmele respective de legătură. Antena se balansa și ea după mișcarea navei. Gerard privea desigur prin periscop la intervale regulate, urmărind să schimbe direcția îndată ce va fi observat nava care manevra estacada. Dar la ce se gândea el oare? La soția lui? La copilul așteptat? Sau la moarte? Arborează pavilionul german, Blight, ordona Gerard. Să sperăm că o să funcționeze dispozitivul de ridicare a pavilionului. Draperul german flutura deasupra capetelor. Mercer i aruncă o privire. Îl detesta din toată inima. Dar, deocamdată, soarta lor depindea de el. Țineți-l și pe celălalt pregătit," îi ordonă lui Blight. Am înțeles, sir." Pe dinți, Blight adaugă. N-aș vrea să crep sub faldurile acestui stac blestemat." A trecut un minut." Asticul semnalează ecor drept în față, sir." l inspira adânc. Probabil că acum inamicul prinsese contactul. Ordonă lui Warwick. Spune tunarilor să fie gata. Să încarce, dar să se aranjeze astfel ca să nu se vadă munițiile. Un matelot alerga pe punte cu casca bărăbănindu se pe cap ca o oală. spune să scoată drăcia aia de pe cap, ordonă merșel lui Warwick. Numai tunarii vor acționa camuflați. Mersel căuta să-și pună ordine în gânduri, care toate îi se învălmășeau în minte. Ecourile devin mai puternice, sir." Foarte bine." La travers babord s-a luminat brusc o porțiune de apă. Se vedea acum clar puntea, prova, ba chiar tatuajul brațului unui tunar care își verifica muniția. Un matelot se apropie. V-am adus șapca germană, sir." Mersel și opuse pe părul în dezordine. Ar fi vrut să coboare să mai inspecteze încă o dată toate compartimentele. Să fie sigur că totul este în ordine. Încerca să-și stăpânesc în nervozitatea. Acum, își spuse el, mai sunt doar câteva secunde...